Рей Бредбері. Із праху по сталі. Текст читає Сергій Робчук. Розділ 8. Миша, що обійшла весь світ. Оскільки в будинку жив паук, то повинна була бути й миша. Виняткова миша. Утікши від життя до світу смертних, до давньої египетської гробниці першої династії, цей примарний крихітний гризун нарешті вирвався на свободу тоді, коли пара допитливих солдатів Бонапарта зламали древню печатку фараонів. Дужі подови повітря, повного бактерій, вирвалися на свободу, биваючи на своєму шляху війська. Вони викликали замішання в цілого Парижа ще довго, по тому як Наполеон покинув Єгипет, а вкритий артилерійськими віспинами Сфінкс переміг. Ось так Доля розпростерла свої лапи. Примарна миша, яку викинула з темряви, рушила в морський порт, і на одному кораблі, але ніяк не разом, із кішками відправилася в Марсель, Лондон, Масачусетс. Століттям пізніше, якраз той момент, коли Тімоті плакав на дорозі, вона нарешті дісталася будинку. Миша постукала під дверима, і її привітала стривожена істота восьминіг, чиї численні колінця бовталися над отруйною головою. Приголомшена миша завмерла на місці, та розсудливо не рухалася протягом кількох годин. Потім, коли цей павучий павський перстеник, Утомився від чужого погляду, він вирушив поснідати мухами. Миша зникла в дерев'яних дошках та продерлася через потаємні панелі в дитячу кімнату. Там Тімоті, немовля, який мав потребу в нових товаришах, наскільки крихітними й дивними вони не були, турботливо вкрив її ковдрою і подружився на віки вічні. Ось так Тімоті не святий. Виріс і став хлопчиком із десятьма свічками на ювілейному торті. І будинок, і дерево, і сім'я, і прабабуся – і Сесі на горічному піску, і Тімоті зі своїм спутником-арахом в одному вусі, і мишою на плечі, янубою на колінах, застигли в очікуванні найбільшого з усіх пришесть. Розділ дев'ятий. День повернення додому. «Ось вони, уже в дорозі», – сказала Сесі, незворушно лежачи на високому запиленому горищі. «А де вони зараз?» Не приховуючи захвату, вигукнув Тімоті, визираючи з вікна. Хтось над Європою, а хтось над Азією, дехто понад островами, ще інший над Південною Америкою. Продовжувала сесія із заплющеними очима. При цьому її довгі чорні вії ледь тремтіли, а швидкий шепіт злітав із розтулених вуст. Тімоті ввійшов у кімнату на горіші, ступаючи по голій паркетній підлозі. А хто вони? Дядько Інар і дядько Фрай, а ще кузен Вільям. Ой я бачу Фрульду і Хельгара, тітку Моргіану і кузину Вівіан. Ось і дядько Йоган. Усі вони швидко наближаються. А ви не в небі? Вигукнув Тімоті, його оченята світилися з цікавості. Отут, біля ліжка, він виглядав не старше своїх десяти років. На дворі гуляв вітер. Зовні будинок був темнуватим, дещо освітленим лише сяйвом зірок. Хто у повітрі, а хто пересувається землею. По-різному. Мовила Сесі Кріссон. Вона лежала непорушно, Вдивляючись у себе і озвучуючи побачене. Я бачу щось схоже на вовка. Воно переходить темну річку саме там, де трохи мілкіше, просто над водоспадом. А зуряне не мерехкоче на його шкурі. Я бачу, як високо здіймаються кленові листочки. А ще я бачу маленького кажана у польоті. Я бачу безліч істот Хтось прибирається лісом, хтось проковзує через слизьке гілля у кронах. Усі вони прямують сюди. А вони стигнуть до завтрашнього вечора? Тімоті схвильовано вхопився за краєчок простирадла. Вони будуть тут вчасно. зпід комірця у тімоті, як чорний маятник, збуджено пританцьовуючи, звисав павук. Малий схилився над сестрою. Встигнуть до дня повернення додому. Так, звісно, що так, Тімоті, зіткнула сесія. Йди собі, дозволь мені помандрувати у місця, які я люблю. Дякую. Коридором Тімоті побіг до своєї кімнати застеляти ліжко. Він прокинувся саме тоді, коли заходило сонце. І щойно замерехтіли перші зорі. Малий прибіг до сесі, адже йому так кортіло і з кимось поділитися своїми переживаннями. Поки Тімоті мивав своє лице, павук обплів його тонку шию срібним ласом. «Ти лише подумай, Раше, вже завтра перед днем усіх святих». Він підійняв обличчя і поглянув на своє відображення у дзеркалі. Ця люстерка було єдиним дозволеним у домі. Воно – поступка мами в його недузі. Ох, якби тільки він не був таким хворобливим! Він відкрив рота, оглянув погані зуби, якими наділила його природа, наче два ряди кукурудзяних зернят, округлих, м'яких і жовтих. А його ікла тупі камінці. Сутінки огорнулися навколо, геть спустошений, тімиті запалив свічку. Впродовж минулого тижня уся сім'я жила по старосвітському. Вони спали вдень і прокидалися на заході сонця, щоб поквапитися з підготовкою. «Ой, Ояраша, якби я тільки міг спати вдень, як усі інші. Він узяв підсвічник. Якби тільки мати міцні зуби, як сталеві вістря. Чи принаймні такий дарек у що могла вивільняти свою думку і мандрувати єгипетськими пісками у вісні. Але ні, він навіть боявся темряви. Він спав у ліжку, не в цих чудових, вишуканих, відполірованих скринях. Той не диво, що сім'я оминала його десятою дорогою, наче він був єпископським синком. А якби хоча б крила виросли за плечима. Він оголив свою спину, оглянув її. Ніяких крил, ніяких польотів. Знизу долинали таємничі й вабливі звуки. Чорний лискучий креп прикрашав усі зали, стіни, стелі та двері. Сичання тоненьких чорних воскових свічок на балюстраді з ходової клітини. Мамини-татів голоси відлунювали від стін підвалу. «Ой, Араше, невже вони справді дозволять мені бути на бенкеті?» – сказав Тімоті. Павук закрутився на кінчику своєї шовкової ниточки сам самісінький. Не тільки приносити поганки й павутинки, розвішувати креп або розрізати гарбузи. Я маю на увазі бігати, стрибати, кричати, сміятися, чорт забирай бути гостем на банкеті, так? Замість відповіді, арах сплів на дзеркалі павутинку, в центрі якої було виведено не знаю. На першому поверсі одна єдина кішка носилася як навісна, а одна єдина миша пронизувала стіни нервовими, скребучими звуками, немов викрикуючи повсюди. День повернення додому. Тімоті повернувся до Сесі, яка міцно спала. Де ти зараз, Сесі? прошепотів він. У повітрі на землі? Скоро, пробурмотіла Сесі. Скоро. радість осяяла обличчя Тімоті. Всі святі, скоро. Він позадкував, вивчаючи тіні дивних птахів і звірів, що скакали по її обличчю. Біля відкритих дверей підвалу він відчув запах вологої землі. Тату. Давай сюди. викрикнув батько. Хочеш. Тімоті вагався досить довго, щоб розглянути тисячі тіней, які зривалися зі стелі, обіцяючи скоре прибуття гостей, а потім кинувся у підвал. Тато перестав натирати довгу скриню. Постукавши по ній, він звернувся до Тімоті. Давай начист і доблискую для дядька Ейнара. Тімоті був вражений. Дядько Ейнар такий високий футів вісім. Вісім. Від рук Тімоті скриня засяяла. І важить двісті шістдесят фунтів? Триста. фиркнув батько. А що всередині коробки? Простір для крил? вигукнув Тімоті. Простір. розсміявся батька. Для крил. О дев'ятій годині вечора Тімоті вискочив на вулицю у жовтневу погоду. Подував непевний вітерець то теплий, то холодний, і Тімоті години зо дві блукав ліском, збираючи поганки. Він проминув ферму. «На якби ж ви тільки знали, промовив він до освітлених вікон, що зараз відбувається в нашому будинку. Тімоті забрався на вершину пагорба і поглянув на місто що мирно спало собі за декілька кілометрів звідси, на круглий годинник, що білів високо на церкві. Ні, ти також навіть не здогадуєшся, подумав він. І поніс поганки тутому. У підвалі відбувалася церемонія. Батька монотонно наспівував темні слова. Біля як слонова кістка руки матері рухались у дивних благословеннях. Тут зібралася уся сім'я, крім Сесі, котра залишилася лежати на горі. Але ні, Сесі була тут. То вона поглядала очима Байна, то Самуеловими, то маминами. Легкий порух, і ось вона дивиться вже твоїми. А за мить закутила очі і вже зникла. Тімоті молився в темряву. ласка, я тебе благаю, допоможи мені вирости і стати таким, як ті, хто скоро будуть тут. Ті, хто ніколи не старіше і не помирає, ну, принаймні так говорять, що вони не помирають, хай там що. Або ж уже давно померли, але ось сесі кличе їх, і мама з татом кличуть, і прабабуся. Хоча її всього лише тихий шепіт, і зараз вони з'являться. А я ніщо. Не такий, як ті, хто проходить крізь стіни і живе у гіллях дерев, або під землею, доки 17 років, дощів не вимують їх на поверхню. Не таки, як ті, хто бігають з граями. Дозволь мені бути таким. Якщо вони живуть вічно, чому я не можу? Вічно. Почувши його слова, озвався луною мамон голос. Ох, Тімоті, має бути якийсь спосіб. Ми щось придумаємо. А зараз... Вікна задеренчали. У прабабусі зашурхотів кокон з льдяного папірусу. В стінах жуки-точильники цукали та біснувалися. «Нехай розпочнеться», – вигукнула мати. «Починаємо». І здійнявся вітер. Він звивався над світом, як невидимий величний звір. І весь світ чув, як він наближався порою жалю та скорботи прославлянням темних субстанцій, які він приніс, щоб розвіяти над північним Ілліноїсом. Він накочувався хвилями, і її вводив у забуття звуками. Він украв пили з очей кам'яних ангелів на надгробних каменях, вібрав у себе примарну плоть із могил, підхопив безіменні похоронні квіти, обніс священні дерева друїдів, аби високо в небо сухою зливою підкинути урожай осіннього листя. Батальйон волохатих мармис та вогняних очей шалено палали в океанах спустошливих хмар і розривали себе на прапори, щоб привітати загарбників простору тісло яких усе збільшувалось. Небо наповнилося таким меланхолійним плачем за всіма втраченими роками, що мільйони фермерів прокинулись у своїх ліжках зі сльозьми на очах, дивуючись, чи не пішов би дощ, якого ніхто не передбачив. А за морем від усієї цієї ваги прибуття і прощання пінилася штормова річка, поки шквал листя та пилу кружляв над пагорбом, над будинком, над святом з нагоди повернення і перш за все над сесі, яка на горищі сонним тотемом на піску, манила своїм розумом і видихала дозвіл на приземлення. Тімоті з найвищого даху відчув, як Сесі ледь моргнула і... Вікна будинку розчахнулися. Дюжина тут, дві дюжини там, щоб впустити в себе прадавні вітри. Усі вікна та двері були відчинені настіж, весь будинок перетворився в одну величезну голодну пащеку, що вдихала ніч і, зітхаючи, промовляла «Ласкаво просимо, ласкаво просимо» і всі його шафи, підвальні ящики і горішні ніші здригалися в гуркоті темряви. Коли Тімоті відсунувся з віконця, наче справжнісінька горгулья, величезна армада могильного пилу, павутини, крил, жовтневого листя і цвинтарних квітів вдарилась об дах будинку, в той час як по землі навколо пагорбів, гавкаючи на місяць, бігли дорогами і прибиралися лісами тіні, озброєні гострими зубами, оксамитовими лапами і нашорушеними вухами. І це злеття повітря і землі проникало в будинок через кожне вікно, комон і двері. Створіння, що літали рівно або з каженими зигзагами, що ходили прямо, або бігали навкарачки, або стрибали, як покалічені тіні. Всі вони, ніби видворені божевільним і сліпим ноєм з якого-небудь похоронного ковчега, тисячозубі та без язики, прощалися з ним розмахуючи вилами і псуючи повітря. Усі лишались осторонь. Поки багатоголосий потік тіней, дощів і хмар наповнював підвал. Вони влаштовувалися у ящиках, на яких були вказані роки смерті тих, хто вже воскрес, а на стільцях у вітальні вмостились тітоньки й дядьки з дивними генами, а в кухоної відьми з'явилися помічники, котрі рухалися ще вихлястіше, ніж вона. Химерні кузени, давно втрачені небожі й доволі специфічні небоги, волочили ноги. Скрадалися, або влітали, кружляючи під стелею, впавані навколо люстр. Можна було відчути, як заповнюються кімнати внизу, ледве витримуючи навалу нечисті, від якої почали розгодуватися картини на стінах. Миша божевільно носилась у клубах осідаючого єгипетського диму, а павук, що до цього сидів на шиї Тімоті, заховався у його вусі, нечуйно викрикуючи «Рятуйте!». Тімоті зазирнув на горище і постояв, захоплюючи сесі. Вона була дрімотним маршалом, який керував усім тим бедламом. Потім побіг до прабабусі. Вона освітилась від гордості. Її лазурові очі палали. А потім він кинувся донизу, просто всередину ударів серця і звуків, що вибухали з усіх боків. Здавалося, він провалився у гігантську пташину клітку, в якій замкнули зграю у створінь. Усі вони поспішно злітались, одначе в будь-який момент були готові податися геть. Аж тут пролунав потужний розкат грому, хоча блискавки так ніхто й не помітив. Усе застугонило. Остання грозова хмара ніби кришкою накрила залитий місяцем дах будинку, і вікна одне за одним з гуркотом зачинились. Грюкнули двері. Небо було чистим, дороги порожніми. І серед усього цього приголомшений Тімоті гучно вигукнув від захвату. Враз тисячі тіней обернулися до нього. Дві тисячі звірячих очей. Запалали жовтими, зеленими та сірчасто-золотими кольорами, і карусель на шалених обертах закрутила, сповненого безглуздою радістю Тімоті, відкинула до стіни, де він, нерухомий та нещасний, міг тільки спостерігати за круговертю форм та розмірів задивлених облич, що проступали із туманої мряки. Він бачив копита на ногах, які, дрібочучи, висікали іскри, аж доки хтось не відірвав його від стіни, струсунувши з усієї сили. «То ти, певно, Тімоті?» «Так-так, руки занадто теплі. Обличчя і щоки занадто гарячі. На чолі виступає піт. Я вже багато років не пітнів». «Що це?» – кремезний та волохатий кулак ткнув Тімоті в груди. «Це що, твоє сердечко? Гупа як кувалда, так?» Бородате обличчя похмуро дивилося на нього згори вниз. «Так», – відповів Тімоті. «Відний хлопчина. Нічого страшного, ми його скоро зупинимо» і під вибухи реготу, холодна рука і місячне обличчя, похитуючись, закружляли в колі танцю. Це, сказала мати, що раптом опинилася поруч, був твій дядько Джейсон. Щось я його не злюбив, прошепотів Тімоті. Ти не зобов'язаний любити синку? Не зобов'язаний любити нікого. Як то кажуть, не той розклад карт. Він керує похороном. Навіщо, запитав Тімоті, скеровувати їх, якщо існує тільки одне місце, куди вони ведуть? Гарно сказано. – Йому потрібен учень. – Тільки не я, – вимовив Тімоті. – Тільки не ти, – відразу повторила мати. – А тепер запали ще свічок. – І подай вино. Вона простягнула йому тацю, на якій стояли шість наповнених повінця кубків. – Це не вино, мамо. Це краще, ніж вино. Ти хочеш чи ні бути таким, як ми, Тімоті? – Так. – Ні. – І так. – І ні. Скрикнувши, він опустив усе на підлогу і побіг до вхідних дверей, щоб розчинитися вночі. За порогом грозова лавина тіл упоріщила його по обличчю руках долонях. Глибоке збентеження проїхалось його вухами, вдарило по очах, і з силою розімкнула кулаки, на вже піднятих для захисту руках, коли в жахливому реві поховальної лавини, тімоті розгледів обличчя із жаскою посмішкою і вигукнув: Ейнаре, дядьку. Або навіть дядько Ейнаре. закричало обличчя, а відтак міцні руки підкинуло його високо в нічне небо, де його відірваного від землі та наляканого, сміючись, підхопив чоловік із крилами. «Як ти дізнався, хто я?» – закричав чоловік. «Тільки один дядько має крила», – видихнув Тімоті. Коли вони пролітали над дахами, мчали щодуху повз залізні горгульї, пронеслися над черепицею і вже роздивлялося фермерські угіддя, роззираючись на схід і захід, на північ і південь. «Лети, Тімоті, лети!» – кричав великий дядько з крилами кажана. «Лечу, я лечу!» – ахнув Тімоті. Ні, по-справжньому лети. Добрий дядечко, сміючись, підкинув його, і Тімоті падав, розмахуючи руками. Падав і кричав, благаючи, щоб його знову зловили. Нічого, нічого, у свій час, сказав дядько Ейнар. Думай, бажай, а забажавши, дій. Тімоті заплющив очі, пливучи серед величного трепету крил, які заповнили небо і затьмарили зірки. Він відчував маленькі бутони вогню на лопатках. Бажав більшого, відчував, як ростуть і прорізаються крильця. «Чорт забирай! Чорт його забирай!» «У свій час!» – мовив дядько Ейнар, угадавши його думки. «Одного дня, або ти мені не небіж! Швидше!» Вони ковзнули по даху, зазирнули на горище, де серед дюн літала у веснах сесі. Підхопили жовтневий вітер, який підняв їх аж до хмар, і м'яко опустилися на ганок, де дві дюжини тіней з туманом замість очей зустріли їх шумом і зливою оплесків. «Хороший видався полі, так, Тімоті?» закричав дядько. Він ніколи не бурмотів. Його голос завжди вибухав, ніби на сцені опери. «Досить?» «Досить!» – Тімоті заплакав від захвату. «Ох, дядько, я так вдячний тобі!» «Його перший урок!» – оголосив дядько Ейнар. «Скоро повітря, небо, хмари будуть не тільки моїми, а й його!» Знову злива оплесків, і Ейнар поніс Тімоті до танцюючих привидів за столами і бенкетуючих майже скелетів. Комен видихав безформний дим, який набував обрисів дальніх небежів і кузенів, а з останнім згасним вугликом вони втілювались у живу плоть і кидалися до юрби танцівників або юрмилися навколо бенкетних столів, аж ось на якійсь з далекій фермі прокукурікав півень. Усі напружилися, немов громом уражені. Все божевілля разом ущухло. Клуби диму, пасма туману і дощові хмари – Розтеклися підвальними сходами, щоб заховатися, перепочити, розмістившись у ящиках і скринях із мідними помітками на кришках. Останнім у підвал спустився дядечко Ейнар. Він оглушливо реготав на чиєюсь напівзабутою смертю, можливо, навіть на своєю власною. А потім ліг у найбільший ящик, втиснув з боків крила, акуратно вмостивши їх кінці на грудях. Кивнув, і кришка слухняно зачинилася, обірвавши регіт, який не вщухав увесь цей час. Підвал занурився в темряву і тишу. На холодному світанку всі покинули кімати. Кудись зникли або спали, боячись світла. Він був єдиним, хто любив день і сонце, але йому хотілося якось полюбити темряву і ніч. Тихо підіймаючись за сходами будинку, він проказав: Я втомився, Сесі, але я не можу заснути, не можу. Спи. пробурмотіла Сесі, коли він приліг поруч на єгипетському піску. Почуй мене. Спи. Спи. І, підкорившись, він заснув. Захід сонця. Три дюжини видовжених порожніх кришок широко розчахнулися. Три дюжини ниток, павутинок, ектоплазми скупчилися, запульсували, а потім втілилися. Три дюжини кузенів, небожів, тіточок, дядьків почали виникати з вібруючого повітря. Ось ніс і рот. І паравух. кілька піднятих рук, які швидко рухають пальцями, чекаючи, коли видовжаться ноги і з'являться ступні щоб врешті ступити на підлогу підвалу. Відкоркувалися чудернацькі бочки, але з них полилося не вино, а осіннє листя, схоже на крила. Та крила схожі на осіннє листя, які без ніг мчали вгору по сходах, а знизу з прочищених комінів виривався попелястий дим. Невідимі музиканти награвали простенькі мотиви, а гризун неймовірних розмірів грав на піаніно і чекав оплесків. Посеред цього вулканічного рева Тімоті кидало від звіриного поріддя до жахливого родича, тож врешті-решт він здався, вирвався і побіг на кухню. Там щось прикипіло до запітнілої шибки кухонного вікна. Воно безперестанно зітхало і схлипувало, й стукало, і раптом він опинився назовні. Де його били краплі дощу, а вітер пронизував до кісток, і світло свічки загубилось у темряві. Там кружляли у вальсі, а Тімоті не міг вальсувати. Там пожирали їжу, а він не міг так їсти. Там пили вина, а він не міг таке пити. Тімоті здригнувся і побіг на гору, де спала Сесі, на залитих місячним світлом пісках і дюнах, схожих на жіночі силуети. «Сесі! – тихо покликав він. – Де ти сьогодні?» «Далеко на заході», – відповіла вона. «У Каліфорнії, біля солоного моря, поруч із грязьовими гейзерами, парою і тишею. Я дружина фермера, яка сидить на дерев'яному ганку. Сонце сідає. А що ще, Сесі?» Чутно, як шепочуться грязьові гейзери, відповіла вона. Із них підіймаються маленькі сірі бульки пари. Розриваються гума і опадають зі звуком, схожим на поцілунок вологих губ. Мене окутає запах сірки і глибокого горіння і давнього часу. Ніби саме тут два мільярди років щось готував динозавр. Він вже закінчив сесі. Посмішка з'явилася на губах спокійно сплячує сесі. Майже все. Тут між горами вже ніч. Я в голові цієї жінки. Дивлюся крізь маленькі дірочки в її черепі, слухаю тишу. Літаки несуться, мов птеродактилі на величезних крилах. І з далекого далека тиранозавр, ідучи перевальцем, придивляється до цих шумливих рептилій високо в небі. Я дивлюся і вдихаю запахи запахи до історичної кухні. Тихо, тихо. Як довго ти ще будеш в її голові, сесі? Допоки не наслухаюся, не надивлюсь і не навідчуваюсь достатньо, щоб змінити її життя жити в ній. Це не те ж саме, що жити де інде. Її долина і її маленький дерев'яний будиночок – це ніби світ на світанку часів. Чорні гори оточують його тишею. Раз на півгодини я бачу, як повз проїжджає машина, освітлюючи фарами вузьку-ґрунтову дорогу. А потім тиша і ніч. Я сиджу на ганку весь день і дивлюсь, як тіні тікають від дерев, зливаючись в одну глибоку ніч. І я чекаю, доки чоловік повернеться додому. А він не повернеться ніколи. Долина, море, кілька автівок, дерев'яний ганок, крісла-гойдалка. Я і тиша. А що зараз, Сесі? Я йду по ганку. Підходжу до гейзерів. Зараз мене огортають серчані випари. Угорі з криком пролітає пташка. І от я вже у пташці та лечу геть. З висоти пташиного лету бачу внизу жінку. Вона робить кілька кроків уперед до гейзера. Чую звук. Так, наче падає камінь. Бачу бліду ручку, яка зникає в болоті. Замить поверхня гейзера стала знову гладенькою. «Тепер я лечу додому. Щось стукнуло у вікно горища. Сесі моргнула. «Ось я!» – засміялася вона. «Я тут». Очі Сесі блукають по кімнаті в пошуках тіматі. «Чому ти на горі, а не на дні повернення додому?» «Ех, Сесі!» – не стримався він. «Я хочу зробити на вечірці щось таке, щоби всі мене помітили. Щось таке, що зробило б мене таким самим поважним, як вони. Щось таке, щоби вони зрозуміли». Я теж належав до цієї родини. І я подумав, ти могла б... Так, пробурмотіла вона. Стій рівно, а тепер заплющ очі, та ні про що не думай. Взагалі ні про що. Він стояв дуже рівно ні про що не думав. Вона зітхнула. Тімоті, готовий? Увага! Сесі просунула руку в його вуха, немов узвищені сінькі рукавички. Іди. Увага, дивіться! Тімоті підняв кубок з дивним червоним вином, Незвичайного врожаю, щоб усі могли бачити. Тітоньки, дядечки, кузини, небожі небоги. Він спустошив бокал до дна. Тімоті помахав своїй зведеній сестрі Лорі, перехопив її погляд і самими лише очима змусив її застигнути на місці. Він нашіптував щось, заводячи її руки за спину. І ніжно вкусив за шию. Свічки згасли. Вітер аплодував черепицею на даху. Тітоньки і дядечки ахнули. Розвернувшись, він запхав у рота ганку, проковтнув. Тоді ляснув руками по боках і почав крутитися. «Дядько Інаре, тепер я полечу!» На самому вершечку сходів, коли він вже розмахував крилами, до нього донісся мамин крик. «Ні!» «Так!» Тімоті кинувся вперед, щосили молотячи крилами. На півдорозі його крила раптово розчинилися. Він закричав, зрозумівши, що падає. Дядько Інар підхопив його. Тімоті звивався, як навіжений, а його вуста промовляли дивним голосом. Це я, Сесі. вигукнув він. Сесі, заходьте до мене привітатись, я на горищі. Після цього голос розреготався. Тімоті даремно намагався затулити собі рота. Сміялися всі. Ейнар опустив Тімоті. Пробираючись крізь продачів, які поспішали на гору до Сесі, Тімоті розчахнув вхідні двері й Пф! І воно й поганки розчинилися в холоді осінньої ночі. Сиці, я ненавиджу тебе, ненавиджу. У сараї в дальньому кутку Тімоті гірко ридав і молотив кулачками по копиці пахучого сіна. Потім затих. З кишені сорочки із затишної сірникової коробки виліз павучок і поповз по плечу Тімоті до шиї, щоб дістатися в вуха. Тімоті затремтів. Ні, ні, не треба. Ніжня дотик лапки, що досліджувала барабанну перетинку, цей маленький знак великої стурбованості припинив плач Тімоті. «Іди геть, Араше, давай!» Павук спустився по його щуці, зупинився у нього під носом, обмацуючи ніздрі, наче шукав у них причину смутку. А потім обережно заліз на кінчик носика і вмостився там пильно роздивляючись Тімоті, поки той не розреготався. У відповідь павук поплив униз і шістнадцятьма ніжними рухами оплів своїм павутинням рот Тімоті, який тепер міг тільки видавати звуки «мммм». Тімоті присів, шурхочучи сіном. Миша лежала у кишені його сорочки, маленька затишна радість, що торкалася його грудей і серця, ануба згорнулась у м'якенький клубочок дрімоти, і безліч прекрасних рибок плавали у потічках її снів. Місячне світло заливало землю. Було чутно, як із великого будинку долинав непристойний сміх, оскільки присутні забавлялися в дзеркальце дзеркальце. Гості викрикували, намагаючись угадати, чиї відображення не з'являлися, та й взагалі ніколи не з'являться в дзеркалі. Тімоті зірвав павутину Араха з губ. І що тепер? Упавши на підлогу, Арах швидко побіг в напрямку будинку, поки Тімоті не зловив його і посадив назад за вухо. Гаразд, ходімо розважатися, незважаючи ні на що. Він побіг. Позаду дріботіла миша і широко ступала Ануба. Коли він перетнув уже пів подвір'я, із неба впав зелений брезент і накрив його шовковим крилом. «Дядьку!» «Її Матії!» Крила Ейнара задзвеніли, як литаври. І він посадив Тімоті собі на плече, і той почувався, наче маленький наперстук. «Не вішай носа, небоже! Ти тільки поміркуй, наскільки цей світ кращий для тебе. Наш світ мертвий, він сірий, мов надгробний камінь. Найкраще життя – це життя коротке, і воно куди більш дорогоцінне за все інше. Запам'ятай це!» Від самої опівночі дядько Інар ходив із тімоті по будинку з кімнати в кімнату, виспівуючи пісень. Униз допомогли спуститися тисячу раз прабабусі, загорнутій в єгипетські одежі. Шар за шаром льняні бинти вкривали її ламки, архераптерикські кістки, вона стояла мовчазна та нерухома, схожа на великий буханець нільського хліба, і тільки очі її горіли мудрим, безмовним вогнем. За досвітним сніданком її посадили на чолі дового столу. І вона навіть пригостилася кількома ковточками неймовірних вин, щоб зволожити запилені вуста. Вітер посилився. Зорі запалали яскравіше, танці закружляли швидше. Темрява усіх видів каламутилася, бралася пухирями, розчинялась і з'являлася знову. Потім грали в труни. Під звуки флейти навколо трун марширували гості. Одну за іншу труни прибирали. У боротьбі за їх відполіровані кришки Вилітали два, чотири, шість, вісім учасників, поки не залишилася одна труна. Тімоті обережно ходив навколо неї разом з химерним кузеном Робом. Флейта зупинилася. Наче ховрах до нірки Тімоті кинувся до ящика. Але Роб вскочив першим. Оплески, сміх і балачки. Як поживає сестра дядька Інара? Вона з крилатих. Минулого тижня лота пролітала над Персією, її застрелили з лука. Птиця для бенкету, птиця! І їхній сміх був, наче шквал вітру. А Карл? Той, що живе під мостами, бідолаха Карл, у всій Європі для нього немає місця. Нові мости перебудовуються з благословення святої води. І тепер Карл бездомний. Сьогодні вночі біженців не злічити. Це правда? Невже всі мости? Бідолашний Карл. Послухайте. Святкування зупинилося. Десь далеко у місті годинник вибив шосту ранку. День повернення додому добіг кінця. Разом з ударами годинника сотні голосів заспівали пісні, яким було сотні років. Дядьки й тітки обнялися, закружляли в танці, заспівали. І десь в холодній долині ранку міський годинник зупинив свій бій і завмер. Кімоті співав разом з ними. Він не знав ні слів, ні мелодії, але все-таки співав. І слова, й мелодія були чистими, звучними, піднесеними і прекрасними. Коли пісня скінчилася, він поглянув на високе горище єгипетських пісків і снів. «Дякую, Сесі», – прошепотів він. Повіяв вітер, і її голос луною відбився від його губ. «Ти пробачаєш мені?» І Тімоті промовив. «Сесі, пробачаю». Потім він розслабився і дозволив губам рухатися, як їм хотілося, і пісня полилася ритмічно, чисто мелодійно. Прощання відбувалось у шаленій метушні. Мама статом стояли на порозі, сповнені могильного щастя, і цілували на прощання усіх гостей. Небо на сході вже забарвилось і засяяло. В будинок увірвався холодний вітер. Усі повинні були летіти на захід, щоб обігнати сонце довкола світу. «Покваптесь, давайте покваптеся». Тімоті знову прислухався до голосу в голові і сказав. «Так, Сесі, мені цього хотілося, дякую». І Сесі допомагала йому опинятися то в одному тілі, то в іншому. Враз він відчув себе всередині стародавнього кузена, що стоїть біля дверей, кланяється і притискається губами до блідих пальців матері, Дивиться на неї зі зморшкуватого шкіряного обличчя. Потім він пішов на зустріч вітру, який підхопив його і здійняв у вихорі листя над пробудженими схилами. Наступної миті Тімоті спостерігав за порогом і прощаннями вже з іншого обличчя. Тепер він був у обличчі кузена Вільяма. Кузен Вільям, швидкий як дим, скакав по брудній дорозі. Його червоні очі горіли, хутро було вогким від ранкової роси. Він тихою впевнено перебирав м'якими лапами, важко дихаючи, побіг через пагорб у сторону долини, а потім раптом зірвався в польоті. Опісля Тімоті виринув у високому, схожому на парасольку дядьку Ейнарі й побачив із його дико-веселих очей, як він піднімає маленькі блідетільце. «Тімоті! Це ж він піднімає сам себе!» «Будь хорошим хлопчиком, Тімоті! Скоро побачимося!» Швидше за листя, торкочучи перетинчастими крилами, Швидше завив кулаку на сільській дорозі, він летів так прутко, що обриси землі розпливались, а останні зірки торохкотіли, котіли, як камінець у роті дядька Ейнара. Тімоті приєднався до його польоту, однак лише наполовину всього шляху. А потім повернувся у власне тіло. Крики та сміх стихли й розтанули. Всі обіймалися, плакали і бідкалися, що світ стає для них усе менш підходящим місцем. Був час, коли вони зустрічалися щороку, а тепер між зустрічами минали десятиліття. Не забудьте, ми зустрічаємося в Салемі в 2009 році, вигукнув хтось. Салем. Зацепенілий розум Тімоті торкнувся цього слова. Салем. 2009 рік. І дядько Фра, і бабуся, і дідусь, і тисячу раз прабабуся у пожовклому савані, і мати, і батько, і сесії, і всі інші. Але чи проживе він так довго? З останнім затихаючим поривом вітру Геть усі вони зникли. Цятьма шарфів, цятьма крилатих створінь, цятьма сухого листя, цятьма шовкоподібних істот, цятьма скиглячих здушених звуків, цятьма ночі і світанків, шаленства і мрій. Мати зачинила двері. Батько спустився в підвал. Тімоті йшов, похнюпившись через прикрашену крепому вітальню. Минаючи дзеркало, яким гралися на вечірці, хлопчик побачив смертельну блідість свого обличчя. Він затримтів. – сказала мати. Вона торкнулася його обличчя. – Синку, – мовила вона, – ми любимо тебе. Ми всі тебе любимо. Незалежно від того, наскільки ти відрізняєшся, незалежно від того, чи покинеш нас одного дня. Вона поцілувала його в щоку. – І якщо, чи коли ти помреш, твій прах спочиватиме непотривожений. Ми подбаємо про це. Ти будеш спочивати у мирі всю вічність, а я буду відвідувати тебе у кожен переддень усіх святих. І сховаю тебе у найнебезпечнішому місці. У коридорі відлунював скрип і гуркіт від закривання полірованих кришок. У будинку було тихо. Десь далеко вітер обігнув пагорб, підкопивши свій останній вантаж. Маленькі темні цвірінькаючи зграйки. Хімиті піднімався сходами на гору, сходинка за сходинкою. І гірко плакав.